Això, això és Mallorca en xarxa, Maximex, un podcast de radiofònic per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin veus. Aquest és el tercer capítol de la catorzena temporada. Hai que veure com són les coses mestres. Maximex, t'estàs quedant conmigo? Vos demanareu? Doncs no, acabarem creant un nou idioma, però avui tenim un esia de segunda parte del programa anterior y también con una durada indeterminada o charramba. Vamos al da. Señora, señora, ¿qué ata vestida al piolínico la porra? No no sabes spitis, ¿no? No me joda, ¿eh? ¿Qué viene a cerrarnos el chiringuito? Oiga, no me no me pegue, déjeme, déjeme atrás, tengo un diccionario y sé cómo usarlo. Váyase, fascista. Pero no me pise a lo fregado. Em, eh, aguáneta. Ah, sí, eh, que som a Mallorca en xarxa eh, i que espereu escoltar-nos de moltes, moltes formes. Han diferit a qualsevol hora tots els capítols, eh? Són A, on mediterrània, Mediterrani ha panicat. allà on diu eh, la carta, eh, en fals directe, aquí i ara a través de les zones metamarcianes del 98 de l'FM o a l'enllaç del nostre web que diu en directe. Si teniu un dispositiu amb Ubuntu to Touch, baixeu-vos a Surradio, cercau mediterrània i ja som aquí. Començam! Com? Que, que aquí som nosaltres? dos som en Arraba Mussol, el nostre alternatiu hosta i senyor que instala Hackers Fats i que avui pa, i, i, i, i, i, també aquí vos parla en Joan Sabreixipo, la veu més d'interessera de la Ràdio Ciber. Som a 25 de desembre, Dia Mundial, de la gent que diu Dia de Conera, diguim o algo así. Avui gravem aquest episodi als estudis centrals del directes Sotterrat. <ser> <desigual> I d'aquest xerrem de seguretat del Vall de la Silicona, el Tropicana Dreams, oh yeah, i ves- tu a sabre que ens contaran en Gustavo Verocan i en Daniel Moreno. La, la sintonia que sentiu d'una cançó publicada sota llicència creativa com una distribució que no permet obre d'elevada i que home es diu Balcan Concept de Nasanya Helica en Balcànica i amb les notícies, si és que les feim que escoltarem ColdFush Fusion Second Jam The Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir en la mateixa llicència Oh yeah. I aquest és el moment que ens agrada tant, on deixem xerrar els nostres convidats i en el nostre Mussol, que per, per qualque cosa han obert les portes de directes soterrats. Com estàs, Musol? Bones, com va això? Crec que t'has equivocat i ja has dit desembre, has dit 15 de desembre, però amb aquestes introducions tan espectaculars que fas, m'ha fet com ho pot aturar-te. De fet, quan ho llegia que nostre... Ai, no, no, no vull dir, quan ho pensava que nostra També he dit desembre eh, de, de Cinteria, però total, com som temporals no passa. Sí, sempre has estat una persona avançada en el teu temps, Joan. O retrasada, no se'n <laughs> Bé, i me'l van quedar la setmana passada amb els tropicaners eh, que organitzen tota la festa de Tropicana Dreams i varen prometre que duríem un parell d'artistes. De, Avui tocava dur... Uh, gent que participa com a artista en el programa i el que han fet ha estat una mescla perquè tenim aquí ara mateix en Gustavo Verocan que està tan com a artista però també està involucrat a la part organitzativa Què tal Gustavo, com estàs? Molt bé, com va? En Gustavo uh, bé, ell és brasiler, fa un temps que viu aquí, explica què fa un brasiler dedicant-se aquí a muntar festivals espontanis? És okay? es una mica per no avorrir-me, no? A... Uh i per, no sé, per, per trobar gent uh, que, que li agrada els papers i, i llavors una mica de... És, són coses que van passar uh, per si mateixes, no? Com no feia falta que jo... No estava cercant de trobar aquesta gent, sinó que és una molt espontània. Sempre mos trobàvem, és que fèiem coses rares, eh? sempre en final, sense bola, com Joan en Joan, que el vaig trobar un canal de Telegram així estrany, Primerament, no se pot explicar, si gent que som músics o artistes o com jo, divas, directament, uh, no tenim que explicar-me ni presentar-me. Hola, què tal? Ei, com va? I de tota sa vida. Doncs pues sí, bueno, deixem-me un poc a en, en Gustavo. Cosa, <laughs> <vengut>? <laughs> tu uh, ets brasiler, ets periodista, sí. conta'm-ho una mica. Sí, vaig estudiar periodisme a uh, Brasil, uh, pf, vaig terminar el 2000, lavvors al 2003 eh, vaig eh, fent la mudança a, a Barcelona i, i cercava estudiar els còmics i, i pas, eh, no m'interessava gaire treballar com a periodista perè sobretot pel tema de la manipulació mediata a Brasil i que està tot controlat per eh, poques famílies i llavors, Uh, és que no, m'interessa molt el periodisme, però no la indústria del periodisme i com es fa el periodisme a, a aquestes... A, a Brasil, als grans medis, no? Llavors uh, vaig treballar com premsa a, a, a Barcelona, però era molt curiós per, perquè ja vaig passar el disseny, jo ja, a el meu curs, uh, ja havia passat més pel disseny i, i després... Uh, vaig treballar al diari d'Iberia Universal, que era un diari que es repartia els vols d'Iberia. I després vaig estudiar eh, il·lustració a la Massana i tot acabar perquè la meva noia venia a Mallorca i bo, he fet el salto i l'he apujat en això, que venia a estudiar, a fer residència de medicina i, i és el que m'ha la allà curiós perquè has fet un camí invers en els que fan molt de mallorquís, no? que intenten sortir d'aquesta illa, que se'ls queda petita i se'n van a Barcelona i després probablement se'n van a una altra banda. I tu has vengut de Brasil, un país brutalment gran, després te'n vas anar a Barcelona, que per notes es com anar a les Amèriques, i després s'han vengut a Mallorca, no? O sigui, no sé si has trobat a faltar part d'aquesta d'aquesta activitat de les ciutats grans. o sí, de... sí, sí, sí. Um, jo crec que aquesta que, que de trobar falta això potser és una mica combustible del Tropicana Dreams no? I, i sí uh, jo crec que també trobes a faltar uh, el, la comunitat que tens a Barcelona sobretot jo jo encara que sempre és raro jo des del primer any em diien tu ets català, ja parles català i tot ¿sabes? i era com el raro ui, no, que, que, que tenia amics catalans eh, i, i, i llavors eh, tenia una altra mentalitat no? que hi ha molts de brasiliers que es cerren massa i, i fins i tot passen deu anys i, i, i ja es cerren una barreja del castellà del, del, del portuguès i és com una llengua pròpia que tenen, saps? I jo des de principi uh, volia barrejar-me una mica i no sé com... Molt bé, molt bé. I d'allò llavors, bé, una vegada aquí t'has vist involucrat amb els Tropicana Dreams, crec que has participat una miqueta en la plana web i en tota aquesta part més tècnica. Explica'm-nos un poc què has fet per, per Estòpicana. Sí, sí. Uh, vaig, uh, jo vaig crear la web amb el WordPress i que uh, des de fa uns anys uh, domino aquesta eina. M'agrada molt uh, com, com a eina i, i, i, i això, el, el wordpress.org, no? no el .com, i, i que és el que pots... Uh, posar més els, els plug-ins i fer que més la, amb la teva cara no, no, no tan donat per la indústria, indústria com és I, uh, i vaig començar amb això no per periodisme ni per comunicació uh, sinó que pel tema de sóc aficionat de futbol i, i sóc un torcedor del Flamengo clube club de regates del Flamengo i, ja veus, tenia un blog uh, vaig començar, tenia amics que escrivien i tal i, i, i jo crec que una mica d'estar de, de als primers anys a l'IE que faltava una mica de comunicació i tal, eh, per a l'internet vaig uh, eh, ficar de cara a, a una comunitat que, que és com la flat de, de Twitter, eh, tota la gent que és india de flamenc que, que està a uh, al Twitter, i llavors que en blogs i feia un blog i tot, i, i, i vaig aprendre així, saps? I... No. i, I, i ja... no, que a través del futbol eh, t'introduixis a esa parte no lògica, no? Sí, sí, sí. <laughs> que com a dos mons que en principi dius que, que a la gent que li interessa un pare que no li agrades a l'altre, però, sí. però tu vas aconseguir treure un profit interessant. Sí, jo, jo crec... Procés. sí A veure, és molt de temps lliure, de, de, de, que era com arribar no tenint un, un treball i, i, i tenir um, saudades, no?, com enyorança de, de tota la gent d'allí i, i, i trobar coses que... No sé, la meva bandera és que havia algú, el al, al club que la volia... Ficar aqui por fora e depois era como venga, vamos, vamos a fazer um, um, um blog e de coisas que nos agradavam e tudo. O e, blog já não está, mas portou isso de aprender de, de, de, que vai aprender o el Wordpress i ho vaig poder usar per ajudar el Tropicana Dreams. Molt bé, i què més has fet? A part de muntar el Wordpress, crec que també duies una miqueta tot la part de xarxes socials... Sí, jo, sí, jo, jo he fet, uh, pf, no, sé, no sé quantificar, però molt després de, de, de, de l'Instagram vaig crear jo, de fet la, les, les comptes vaig crear jo, el Facebook i l'Instagram, i també com ja havia uh, fet uh, per uh, també relacionat al fut, futbol perquè després d'aquest bloc vaig estar treballant com una mica de partit polític dintre, dins del club i feia campanyes uh, per uh, per exemple canviar l'estatut del club llavors vaig fer la web tot com a voluntari saps? I, i vaig fer una web llavors ah uh, controlaba de temas de show como el Mill o el el eh, una mica portada de community manager y, y para haber estudiado periodismo yo creo que uh, tengo una mica de facilitada más sobre cómo portarse como una, una marca no más era que esta palabra pero es una mica de a ver has de transmitir y, y que no puedes ser todo eh uh, que has de ser claro y has de ser Bueno, jo crec que un encert d'Stropicana Dreams és justament tota la tota imatge que s'ha transmet, no? els cartells, tota la part artística, jo la trobo molt interessant i crec que és bo explotar aquesta part i que si, quan t'ho vegi digui, ostres, això és sí. Tropicana, no? Sí, sí. Jo crec que ara mateix si mires una mica els cartells, veus una relació clara i s'identifica. No sé si xeran de marca o no, però en tot cas sí que xeran d'una estètica no? molt, sí, molt sí. treballada. Sí. Jo, jo vaig... Uh y eh, eh, eh, va a tener va a tener bastante uh, de satisfacción de probar al, al instagram al, sobre todo al instagram story que es como una novedad y, y está de moda es una febra ¿no? y vas a probar que era un yo un con podía hacer una mica de uh, un mensajes no subliminar pero surtiendo una mica de, de, de del establert, ¿no? De aquel cartel y cosas así molt tancadas y fue una mica de narrativa pero molt más oberta y que fos uh, también uh, ambas uh, de fer la conya de que Mallorca es muy de turismo y, y de que lo que se espera, ¿no? de la Que es la imagen de la, de la, de la y todo y y Fent així amb la sàtira i d'humor, una mica d'humor. Molt bé. I doncs si t'apareix, recordem eh, Instagram i la pàgina Facebook dels de Tropicana Dreams perquè encara no, no ho hagi visitat. Sí, sí. Qu Quins són? Eh... El, el, sí, el... Tropicana Dreams Fest, arroba Tropicana Dreams Fest és l'Instagram. Uh, i si no m'hi equivoco, també el, el mateix és el Facebook. Perfecte. I d'hora farem una, una petita pausa i comunicarem amb un altre company que vendrà també com a artista en els festivals. Escoltarem Discipline de Nine Inch Nails, una cançó de llicenciada amb Creative Commons d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. És una cosa que fa tal que així. Cosa que mola. Però sí senyors, no podem estar pusses, estem damunt la taula, movent el sí, culet d'una forma un poc estranya, la veïnada de soterrats. no sabem qui és, encara no hem sortit a de fora, però sí, vos enviarem un vídeo per... qualque cosa, per grinder, per exemple, perquè podeu veure els moviments sexis. Qui som? Som Maximex, aquesta versió estesa de Mallorca en xarxa, nova versió, nou, nou de tot. I ara som amb en Daniel Moreno al telèfon. Bones, Daniel. Hola, bona tarda. Com estàs, Daniel? Estem xerrant amb tu via telefònica. Crec que estàs a Barcelona ara mateix, pot ser? Bé, bueno, no, no estic a Barcelona. Estic al Bruc, a Montserrat. Ah, Montserrat. Molt bé, molt bé. Sí. Tenia... Producció m'ho ha passat malament. Centralista! <laughs> no, ha, bé, ha tu, tu participes dels festivals, de des festival, des Tropicana Dreams, crec que arriba uh -huh. el dissabte, Popsa? Uh, exacte, sí. Molt bé. Conta'm-nos una miqueta. Tu estàs en el projecte Jansar Sosun, ho he dit bé? Sí, exactament. Sí, exactament. És un fiaturin caguda llura. És un nom bastant llarg, però sí. Molt bé. Compto amb el que fas exactament. Sé que fas electrònica, però com que en aquest festival tots són etiquetes innombrables, m'agradaria que tu descrivissis una miqueta la teva pròpia etiqueta. Què feis exactament? Adiam, si sí, nosaltres fem se servir una etiqueta que ens fa riure, però diem que fem chip tune, happy hardcore i j-pop en català tot mesclat. Que això ve a traduir-se amb... En... Uh, fem com música maquinera amb Benboy. Sí, sí, I cantem, així animant la festa, una mica com si cantéssim intros d'ànimes d'tres excelsa bonnet o coses de l'estil. I tot això amb un hardcore que he sentit per allà més, o sigui, pot, ser, uh, pot ser, realment interessant això. Ens agrada, sí, sí, el rollo noventero màquina, uh, bueno, ens ha influenciat molt. Molt bé. Què utilitzeu exactament eh, per, per fer tots aquests songs? Uh, pues, jo jo estic com fent les bases, jo treballo amb dues Gameboys que, que, bueno, que les tinc amb un, un cartutxo, amb un joc que té un software que és com de, com de DJ i una mica per composar i és bàsicament fent servir el, el xip original, original de la Gameboy per fer com totes les bases. Però guai que les Gameboys tenen com, les van fer amb uns baixos superpotents Sí. Que, que per festa i d'a més va molt bé, però que per jugar era una mica molest i després els van canviar, però bueno, aquests models antics encara es poden trobar i van molt bé per fer música de festa. I després hi ha la, la Caguda Llura, que és l'Estel Boada, que ella és com l'animadora, la, la showman, el, bueno, la que està davant de tot, que balla com una boja i, i és que canta. Ah, molt bé, o sigui que a, a part de sa part friki, també tenim una part d'espectacle, diguéssim, allà davant de, de tot el públic, no? Sí, però bueno, també és bastant friki, eh? <ríe> Què fa, exactament? Ella, bueno, és amb la... Bé, bueno, canta com... Son, o sigui, nosaltres ho entenem com cançons, encara que siguin en bases de la Game Boy, nosaltres toquem cançons pop, així bastant maquineres, i ella canta la melodia d'aquestes cançons, uh, i normalment, bé, bueno, també escriu les lletres, i normalment tracta de temes personals seus, de vivències que haguessin pogut estar millor i, i bé, bueno, i això, i animar, i ballar, i ballar sense parar, que és li dóna molt bé. <ríe> molt bé, molt bé. Jo, jo fa temps vaig estar uh, a Barcelona i record de veure un, un grup o dos que ja feien servir Game Boys a una, una, una party de fa molt de temps, un tal Rabato, potser, Te sonen? Mm, ara mateix No? No. Bueno, és el, jo recordo que hi havia aquest festival al Lou que sí. feia molta cosa, sí. Molt bé, molt bé. Però teniu algunes referències ja així de, de grups de parellà? Se us va córrer aquesta idea així espontàniament? Com va començar aquest projecte? Jo, de fet, és, sí, és com una idea que, clar, que això de fer música amb Game Boy realment està ja molt passat, eh? Que feia deu anys, no?, es va composar molt de moda a Barcelona, sobretot. Jo anava a la universitat i tenia un company de classe, que és el Víctor Arte, que té un grup que es diu uh, L'Ostro Canibalism, ah. uh, i que feia música també així, amb gameboys, i i des d'aleshores bueno, a mi se'm va la idea allà. I una mica com mitja broma, farà un any i mig o així, em van convidar a fer com una... en un en un espai d'art, a fer com una mena de... Bueno, com musicar uns textos i tenia una Gameboy antiga i m'havia vingut de gust fer música amb ella, mon germà m'havia regalat per Nadal aquest cartutxo amb el software aquest de música i ho vaig provar i així com una mica de broma es va anar fent. Molt bé, i a part d'aquest projecte, faig servir més trastets? Et seguís investigant en sons i, i en teleologia així per, per generar sons propis? Mhm. Mm Uh, de fet aquí nosaltres ens volem limitar molt, que volem fer servir com el sou original de la Game Boy i ja està i tant és això que no fem servir ni reverbs ni res uh, però sí que hi ha una cançó que toquem un tecladillo d'aquests casi, per, bueno, per fer una, un solaco, en un moment que ens mutilem. Aquests que ens regalaven a tots per la comunió quan érem petits, no? Exacte. El blanc és sí. És un molt petitet, que també és calculadora però bueno. Ah, val, val. Molt bé, molt bé. Eh, molt bé, llavors, eh, te veurem dissabte vespre a la festa que se fa al, al Maraca Club ah, i jun, junta amb altres artistes. Què t'apareix en general el Tropicana Adrians? Com, com, com has, has seguit l'evolució uh, del festival? Perdona, perdona, ara t'he sentit una eh, mica... Què t'apareix al Tropicana Adrians com a, com a festival per ser la, la primera edició? Uh, jo, clar, jo no... Has dit que és la primera versió, perdona? La primera... O... Sí, sí, és la primera vegada que es fa el Tropicana Drins de ah, no, Benavure, eh, sí. que t'apareixies si havies seguit una mica de tota l'activitat per internet i això. He seguit una mica per internet. A mi, jo no el coneixia ni coneixia la gent que, que l'organitzàveu, però, uh, bueno, per dir com un referent que jo tinc, a mi em recorda, en formes de fer i en filosofia, el... El Guterfest aquí de Barcelona va fa bastants anys, que estava, bueno, que estava molt bé. Però sí, no sé, em van no enxerrar si... la setmana passada del Guterfest i era un mm. referent clar en, en aquest tipus mm. de, de festival. Jo, jo no hi he anat particularment, però alguns quants de, de l'organització sí que han passat per allà. Sí, sí. Mm. Van, de fet, van agafar bastantes idees i van fer una presentació d'un vídeo. I, sí, ah, que guai. Sí. Tu, sí, tu, no, tu has que... participat al Guter també? Has fet, has fet alguna bueno, cosa allà? Ja? No... No directament, però, bueno, la la Caguda Llura, sempre hi és cada any perquè també ella, fins ara ha treballat molt també fent edicions, -edicions de fanzins i coses del estil i sempre hi era venent coses de molt que podia. I, I sí, però sí, hi ha anat moltíssim. Molt bé, doncs ens veiem dissabte al Maraca, eh, fent vale. una mica aquí de, de soroll amb els estats <laughs> Molt bé. Uh, Deixa'm dir una cosa digues, només, digues. Uh, crec, no tinc clar, però crec que toquem cap a les dues de la nit, sí. uh, pot ser, per nosaltres ens van dir a aquesta hora, ens vam posar molt contents, però clar que la gent que vingui uh, aguanti i que si pot ser que estiguin ja bastant passadets, per nosaltres millor. <laughs> ok, és un gran missatge per a la gent que hi ha de venir de festa, sí, sí. no te preocupis que el, el lloc aquest on tocareu, la gent que va estar molt animada. Perfecte <ríe> Molt bé, doncs abraçada i gràcies per, per escoltar-nos Vinga, a vosaltres Adeu I què farà, mare? Doncs aquest sembla el moment ideal per sentir una cançó de Los Cibership Oh, quina casualitat Doncs aquesta cançó és Hotta, de House J O de House J uh, Cançó publicada sota llicència d'atribució sense ús comercial i ni obra derivada, i és com tan moderna i tan antiga com... això cosa que mola Sí, sí. Baixeu-vos ja de sa taula, lleveu-vos el rebosillo perquè això segueix sent Màxim Megs, la versió estesa de Mallorca en xarxa. Seguim xerrant amb Gustavo, Gustavo i en Musol. Mosa, anaves a contar, que relacionat amb el, amb el concert que ara mateix comentàvem amb en Daniel tu has fet el cartell de, del concert de, de dissabte vespre Sí, sí, uh, llavors uh, nosaltres fem dues festes no? que és el Tropicana uh, Moonlight i Party, que aquesta és en sa possessió, i aquesta altra és la eh, tropicana cave, llavors és la més fosca, no? L'altra és més lliure, és com més divertida, hi ha cumbia i tot, i a, aquesta era la, la fosca, i jo vaig dir, jo vull fer, fer aquest castell, saps? Ets un tío fosc. Sí, que pegava una mica a mi, i, i jo creia que tenien ganes, I llavors uh, vaig uh, terminar de fer, de, de fet, el van de vindre i perquè és sobretot per, per l'event de facebook i per, per tenir un flyer electrònic per, per la, la xarxa no? però em va fer molta gràcia perquè eh, vaig començar amb una inspiracióure amb l inspiració de, de les, de les de les coves de, de Mallorca Del drac. Sí, i, i de, després vaig passar amb inspiració perquè el, el DJ Dyson, que és de japonès i viu a Berlín ell eh, toca amb una màscara d'aquestes japoneses eh, d'un dimoni, no? Llavors, després vaig inspirar eh, Basta dibuixar els el, de llansar el seu com es representa ells mateixos el, el seu Instagram, que és com pixelats, però això dibuixat a, a mà, o sigui sea, o sea que vaig fer els pixels, uh, jo amb una pluma caligràfica, I ¿sí? després uh, el, el metacor, com vas veure que... Quina coincidència! Aquí hi ha una... Uh, a, a, la, a la vostra web una imatge dels dimonis de Mallorca llavors vaig posar els dimonis en un vaixell d'aquest que, que hi ha a la cova de drac i també surt la crave que és com el, el crank no? uh, vaig fer un, una referència també amb un, un bicho electrònic i, i, i la cova aquesta més tecnològica que és... és Crec que això, eh, encara que eh, hi ha rock, hi ha pop, eh, però clar, tot passa per això dels catxarros electrònics, no?, d'una manera. Molt bé, veig que bueno, el teu Instagram és gberocant, uh, estic mirant aquí unes quantes imatges, un estil bastant, bastant peculiar. Uh, com fas feina normalment? Uh, a quin material fas feina...? fas el mateix quan fas o quan fas paper, contem-nos un poc quin el teu procés. Sí, a, veure, a ara estic esperant clients, sisplau, truquem. Sí, però uh, uh, sí, jo treballo molt amb paper, uh, m'agrada fer el, el, el, els originals, m'agrada molt importar les mans i treballar Sobretodo el, el negro sobre el blanco, ¿sabes? Y después sí que es donde el colorpro de una manera muy gráfica y muy... Yo creo que uh, entre cómics y cosas de cartes de los 70, no sé. Es noto una mica que... Que yo que sé, tenga este background gráfico, ¿no? De, de, y para eso yo creo que pega mucho en la serigrafía, porque demanda... Um, l'autocontraste, no? I, I que no hi hagi ha molts grisos perquè no termina de, de sortir tan, tan bé amb aquesta tècnica. I, però també uh, uh, si, si, si mires una mica també eh, trobes coses que són fetes directament a l'ordinador a, a la meva pàgina. Llavors tinc això uh, de trobar una mica l'equilibri. I molt bé, sí, ara estava revisant aquí la teva pàgina, veig que efectivament està tot molt contrastat, poques vegades jugues fent ombres o fent degradats, sinó que directament línia, línia, línia i després la majoria són en blanc i negre. Ehm, um, vares començar primer amb això després vares passar-se a o sigues vares vol que tu has dit que s'aplicava bastant bé la xilografia i has Sí, ja ho estat cap a aquesta part? Sí, jo ja aplicava, jo, jo ja feia això, a veure cuando vas a estudiar cómic, uh, ya antes de estudiar cómic en la escuela Rosso, ya vos yo ya ya me agradaba el negro y blanco, ya me agradaba como Love Venom Rockets de, de Jaime Hernández y, y ya me agradaba el eh, Cramp y y, y, y, y most de cómics underground América, que norteamérica que son um, per yo creo que per, no, per ser una, una media cara que llavors era tot en blanc i negre i, i llavors uh, era per mi natural, saps? que eh, treballés més en blanc i negre i ara, mica a uh, uh, estic provant de després, és curiós perquè uh, ja, ja són uh, set anys que vaig sortir de la maçana, però a uh, l'altre dia vaig reparar mira tinc uns rotuladors tinc un guaix i, i treballar directament amb color que tal no? i, i a poc a poc uh, vaig uh, treballant d'una altra manera però uh, fins uh, jo crec que el resultat uh, no termina de ser una mica uh, a veure, uh, semblant Jo no, no, no estic preocupat de tenir un estil jo crec que no, Eh, si te encerras masa en algo eh, puede ser es una presión después, ¿sabes? pero eh, yo creo que un, un mate eh, puede ser es menos uh, menos capaç de de de fer una de mira mira aquest és l'estil de, del gustavo no jo no sóc capaç de, de de quin quin és el meu estil jo crec que sí que s'identifica més o menys quan ja has vist uns quan teus dibuixos després els hi veus un un un netx en comú no. I, bueno, en el festival tindràs una paradeta, has preparat material a posta, has sí, estat treballant... Sí, sí, uh, a veure, tinc coses no acabades, tinc... Uh, uh, no tens per... molt de temps, eh? Uh, no, tinc molt de temps, exactament. <ríe> no Però, clar, clar, no, uh, a veure, tinc coses que he detallat aquest temps, fent de serigrafia i tot, i tenia com, vinga, faig cinc fanzines a la, la vega i, clar, no, no vaig terminar cap dels fanzines perquè... I, eh, massa de a la vegada. No? I, i... però sí estaré amb, amb, amb coses que ensenyar i en originals i, i, i, i fins i tot ceràmica que tinc. Ceràmic. Sí sí Ostres, molt, bé, molt bé serà interessant de, de veure. I a part també el que de fancinés també heu preparat material en, en conjunt amb varis membres d'Estopic de Canadrins, o millor dit, de, de, de Satrini, no? De, sí, sí, De tot aquest col·lectiu que xerràvem la setmana passada, amb en Carlos Got, diguéssim un poc, com sí. comentant tot es barco. Uh, què heu preparat així en, en com ho... Us pots contar? Sí, a el... veure, el... això... És, eh, tenim com una mica reservat perquè... Eh, eh, vam fer la, el repartiment de les taules i l'espai que tenim. i Llavors... Eh, Nosotros uh, tenemos el espacio de la trinic donde nos harán un, un, un taller que donaré yo de, de fanzine exper experimental a Martí López que es de, de, del Tenderete y de Ediciones Valentes llavors tenim un, un lloc reservat que és per exposar la nostra obra la cosa de Children of Corita de, de Carles God el projecte Uter, eh, probablement encara que tenia un pòster que a veure on ho foten aquesta cosa i, i això eh, bueno, és, és com crec que, que, que funcionarà la cosa i, i potser encara hi ha temps per, per, per a mi eh, eh, treure Uh, el, la nueva editorial que estoy uh, uh, creando ahora, que mira esto es en primera mano eh, que se dirá prensa facha prensa facha sí es... <ríe> És a dir, impartiràs cursos Tendràs fan cines publicats Estaràs col·laborant a xerxes de facultat I et te dona temps de crear una editorial o sigui, Gustavo, jo has dit que tens preia Jo no, no sé quin temps deus dedicar-te a pre, Però no deus tenir hores suficients en el dia Per fer tot això A veure, però clar és, Això és una broma Fes no? coses amb una grapa I poses darrere premsa-fatxa I ja és un editorial és que... ah, vale, okay. Ja vaig per on va en estil. Molt bé, molt bé Bé, doncs, esperant veure-te en el festival, estem encantats de que haig vingut aquí a explicar-mos tant la teva feina com la teva participació a la part organitzativa de, del festival i, i res, una, una abraçada i mos veïm veï de festa. Molt bé. Sempre de juerga, sempre de juerga. Moltes gràcies, Gustavo. recorden -se la seva pàgina, sí, picbear.com barra Perdó? de fet és uh. googodada.org és ah. mi, ma, la meva plana directament Això agrada, o a si mi. no l'Instagram és arroba jeiberocan perfecte, aquí ja els d'atenim doncs ara és un bon moment com qualsevol altra de fer les notícies <fixen> Sí senyores i senyors Començam amb les nostres notícies Aquelles que no surten en lloc Més que a Mallorquia En xarxa I per no, La veritat és que no ho sé gens La gent està molt rara i només mira a Mitjans generalistes no censurats Doncs començam Amb les primeres Les primeres notícies que ens agraden Ens arriben de linuxaddictos.com I diu Algo tal que Pipe wire pretén reemplaçar Puls Audio i Jack. Toma, Jack. Val, val, ha estat bastant pitjor aquesta que, que normalment. Ah, però què volem dir amb això? Doncs Puls Audio és aquella aplicació que s'encarrega de... Dos audio a totes les distribucions basades en Ubuntu i amb altres més. I ja que es, si voleu fer un so professional, doncs Jack s'encarrega de dur audio allà on toc de on voleu allà on voleu. Doncs però què passa? Que és molt complicat i si la gent està, "Ay, es que no entiende, no sé i volen fer. és que ja estan, no valen fet. També el següent passa que és a uh, juntar audio i vídeo amb una aplicació i aquí ve el paper de PipeWire. Està encara en fase alfa però promet molt i està els desenvolupadors allà Ah, PipeWire, PipeWire, ha parlat d'amic, punyetes. Amb altres desenvolupadors que estan allà blant de mi blant de mi. Eh, ens vell el següent titular de feronix.com ja sabeu que ens agrada molt Phonix.com i el titular diu tal que ací: sí, eh, No projecta per fer Que les aplicacions cute puguin fer servir al GTk+. Mm -hmm. I vos queixàveu de si era un i un Minimex i no sé que quantos. Sí, sí, bueno. Què passa amb això? Què passa amb el Qt i amb GTK? Doncs que és un follon, senyores i senyors. Perquè si tu fas una aplicació amb Qt, uh, l'has de reimplementar quasi per complet amb GTK, que són dos llenguatges diferents, molt bé. I què passa? Doncs que un, un desenvolupador ha dit, escolta, escolta, escolta, i si fem una versió de GTK per Qt? Oh, oh, podrem posar els mateixos menús. I això quan serà? No se sap, perquè està en versió mega-alfa. Així que és una altra dels situacions que ens agraden de xarau d'allò, ah! I ara tenim aquí una notícia sobre Smart Watch. Es que... Smart Key? <laughs> Aquestes paraules així, angloimportades. Bé, dispositius aquests que te'ls poses aquí en el braç, per... també se deien rellotges fa un temps, ara ja com que no, no se pot utilitzar, que no uh -huh. tant, tant. El rellotge no sona a mà. De fet, no és exactament un rellotge, perquè n'hi ha que simplement són una petita pulsareta que t'avisen d'unes quantes coses... Eh que et passen en els mòbil, és dir, se comuniquen amb els mòbil i t'avisen tens un missatge d'això, tens un missatge d'allò, o simplement una alarma, qualsevol cosa d'aquestes. Crec que qualsevol dia farem un reportatge un po' més en profunditat, però ara mateix simplement comentaré que hi ha un, un, una empresa que traurà un smartwatch en Linux, exclusivament en Linux com a sistema operatiu, o sigui, tot el que estarà baix serà un Linux i, i aprofitarà el màxim de, de rendiment de rellotge. Boníssim, ens gran les coses que funcionen amb Linux. Passam a la mirada del replicante on ens d'una altra titulada Hablat de mi, hablat de mi, perquè tenim que KDE Plasma presenta el seu Xfree K-Win. Ja m'imagino el meu mare xerrant amb les veïnades dient, si sí, escoltat el es meu fi en el Maxi Mix el Mix Mega Plus i han xerrat dels que es frinquis es hrundil, està molt bien o algo i podes usar-los menús <laughs> perquè, què passa? que és això de X Free K Win doncs és el gestor de finestres Skywinda, és, és uh, gestor que ve per defecte de KDE i que ens agrada tant perquè potser en el proper telèfon amb, amb Linux tendrà un, un, un d'aquests. Uh, però Sixfree ja sí, perquè uh, aquest desenvolupador que està també en el seu projecte versió Alfa o PreAlfa, és un dia de prealfas. Què està fent? Què està fent? doncs, llevar-se a six de damunt Six Free d'aquesta part de deixem de, de fer funcionar els Wayland i Skawind a través de xWeyland no ho no molt fàcil eh, per, què, per què tot això? Per què tot això? Perquè Weyland és un dels compositors no, perdoneu, dels protocols visuals per els dispositius que també promets el, el proper protocol per tots els dispositius, tant mòbils com tauletes com ordinadors. Doncs per ara no hi ha connexió perquè s'han de reunir tres coses, que sigui el protocol, que sigui en Wayland, el compositor de finestres, que siguin Wayland i l'aplicació. I què és el que passa? Hi ha una forma de botar-se tot això i és fer un, un pedaç, que és, seria aquest X-Wayland. Doncs aquest desenvolupador vol que xerrem d'ell perquè està fent feina amb aquesta versió d'Skywind que ja s'abota a tots els pedaços. Uh, va més ràpid, és millor pels dispositius mòbils i serà la bomba pels dispositius de sobretaula o portàtils, que, que no mola, ara sí mola, que sí. I passam a... <ríe> aquesta m'ha agradat. VirtuallyFan.SuperGlobalName és el nostre nou... el nostra nova font de titulars. Doncs aquest senyor que té el seu blog de coses estranyes, com, uh, com fer virtualitzacions de coses estranyes, bàsicament, ens, ens diu molt, molt gros Basic, un nou subset a C++ Com que no sabeu què és el BASIC, no, no, no, no, no això sí que no m'ho crec. Doncs, ah, C++ sí, pot ser que no, és el llenguatge on estan fets els jocs de Game Boy i qualsevol altre dispositiu està fet en C en C++, és un llenguatge, ja està, punt. És un llenguatge que la gent diu que és molt complicat i, ai, és es que jo no la perquè tinc la memòria aquí que no m'hi funciona. Doncs, que ha fet aquest senyor, ha fet una... <laughs> Una, una, una traducció de les ordres del BASIC quasi tal qual, és a dir podeu quasi passar qualsevol llista que tingueu en BASIC, passar-la en C++ així, amb un snap dels déus dels vostres dits Ara tenim una notícia d'aquestes que ens donen il·lusió per el futur, eh? aquests dies que estem tan, un pot tan down que, que convé tenir noticis que que mos, mos aixequin una mica de l'ànim. que se fa una espècie de competició cada any eh? dels cotxos eh, més potents que existeixen en el mercat. Entenguem com a cotxes eh, diguéssim turismes que tu pots comprar vas al cantó i qui no se compra un Porsche, un Ferrari, un, pen, eh? un Chevrolet, <laughs> un d'aquests. Llavors agafen aquests cotxos,? eh? Uh, els a posen en una, en una pista i els fan accelerar molt ràpid, a veure qui és que guanya no? jo... anava a fer unes piques i ja venga va òbviament es, sempre guanyen els mateixos, els Porsche i, i els Ferraris estan allà sempre en primera línia, però en guany la peculiaritat és que ha entrat un nou competidor uh -huh. que ha estat un Tesla oh, yeah. Tesla aquesta, aquesta marca que pertany a, a l'emprenedor que tots voldrien jo, jo crec que d'aquí uns anys, quan facin un trivian, qualsevol resposta a una pregunta tipus, qui va inventar? Serà... Tesla! Bueno, o Elon Musk. <laughs> Bé, sí, perdona. Sí, perquè po pobre, en vesitó Tesla. Exacte, exacte. Bueno, doncs... Tesla la companyia que està en Musk i té un cotxe que és el Tesla model SP100D ho estic llegint, no amb la memòria perquè no no, no no he memoritzat tant que resulta que ha guanyat una d'aquestes competicions no sé què fan acceleració més immediata perquè per lo que se veu els Teslas encara pesen molt més respecte al que és un cotxe de benzina tradicional degut suposa tot lo que és la part de les bateries i i tot el que ha de carregar, però quan té una mica de distància, mitja distància, alguna d'aquestes competicions sí que ha guanyat el Tesla passant per davant justament d'un Porsche i d'un Ferrari 488, és a dir, no falta tant perquè veiem les pel·lícules d'acció aquestes típiques allà, perseguint mos, pegant tirs i, i tot això Uh, veurem un Tesla que, que d'avui, clar, com ho faran? Perquè els cotxes, així com que fa molt de Renault i... i els Teslas Els <síf> <síf> <síf> <síf> <síf> hi posen un Renault perquè... per anar per les ciutats, aquell que fas <síf> Sí, sí, sí, estan obligats per llei a, a, a produir Renault no sigui, cosa que tu vais a creuar i Patapum. i te'n mengis un i d'ací, doncs, sí, uh, ha guanyat a, a mitja distància uh, i ja veurem si d'aquí Senyora, paga això! Bé, ja mos persegueixen amb un Tesla. Uh, a més, si d'aquí aconsegueixen optimitzar les bateries, reduir uh, aquest pes i guanyar encara a més competicions. I deixem que se'n vagi un poc la senyora a fer les o algo i passam al nostre nou titular o al nostre seguiment que fem a través de MECS de Puri Puri.sm. Puri.sm. Què passa? El 5, al telèfon del que vos xerreu quasi cada setmana, ha arribat al 46,64% de dobbes, així que li falten només la en un mig, mig milió a mig de 500 com se diu això? 750 mil dòlars, així que ja sabeu si no teniu res a fer amb els vostres bes i voleu posar un pot de dobbes, a, a posar-lo a, a un projecte interessant puri.sm I a la fi, a a partir de gener, la versió de Chrome per Android no reproduirà per defecte tots aquests vídeos i àudios molestos que estan a les pàgines que visitam. És que faig de repel·lent horrible. Este Apple ja la fia. Això també mereixeria un programa especial perquè estem tema de les pàgines que, que tu estàs llint una notícia de cop i volta, busque, compare! Dius, Però què m'estàs o si sigui, Se n'un no s'ocupa més que es testa i que tota sa notici. Bé, i de, de tantes queixes que, que s'han rebut, eh, Google ha decidit que a partir de, de sa versió de gener del 2018, Chrome ja no reproduirà per defecte aquest vídeos, per tant, eh, encara que s'apagin a aquesta publicitat, com a mínim no serà tan intrusiva com, com ho és fins ara. Pareix un doi, eh? però ens consumeix moltíssimes dades en els mòbils. Se'ns donar-nos compte que estem consumint molt més de publicitat que no, per exemple, de textos que estiguen llegint o, o, o de fitxes que ens estiguen baixant pel nostre compte. Bàsicament. O sigui, ens ofereixen aquí uns plans supergrans de, de, de dades, però en realitat el que més consumeix eh, són aquestes publicitats que ni tan sols les volem. También podéis hacer una otra cosa, que yo vengo aquí a, a tocar las narices, que es instalar al Firefox firefox Focus, que es la nueva versión de Firefox. Eh, uh, no, perdón. Es el nuevo inventa Mozilla basado en el motor de Firefox y que es extraño. Es extraño. yo he instalado en su tele, porque no, no hay Android de canasta, no por nada, no si no es lo que pasa. Eh... Uh, i és estrany, has d'explicar més de manca com va, però és, bàsicament, ets segur perquè s'oblida de tot. Clar, ben, ben, ben. Jo, jo crec que si, si comença amb, eh, amb Scrum, Google i després la Fundació Mozilla també s'hi posa, eh, s'arribarà un consens i, i veuran que s'ha d'offerir una experiència a que no sigui tan molesta com, com, com perquè te faci ganes deixar enviar la merda a la notícia no, no i no aigir-la més jo crec que és bo que hi també una certa competició aquí per veure si a la fi poden, poden gaudir dels continguts sense molestir des de 1936 <ríe> <ríe> <ríe> doncs uh, mos queda qualque notícia? No, si part... ja està ja està. doncs jo crec que hem fet tots els titulars que ens han cridat l'atenció així que deixam les notícies aquí I això ha estat tot fins ara amb aquest màxim-ex-mix-mix-mega-mix. Fins la setmana que ve, Joan. Encantat d'estar aquí un dia més amb tu. Igualment. Besitos. Tothom té el seu pitjor avanç tecnològic. El meu són diaris digitals. És indignant. Des de que les notícies s'alligen online m'he quedat sense paper de diari. No puc netejar les pixades moixos, no puc pintar les motos sense atacar, no puc fer estels, com se suposa que he de recollir els ous que me cauen en terra? Amb un aspirador? Un desastre. Tant me fa que Radio Kill de Radio Stars, Supermaterastatis, l'electricitat me lo deixarà sense petroli, i tant me fa que un robot me faci el matxiburger en formatge. Quan vaig d'excursió vull seguir rentant-me el cul ses pàgines aspres de la Razón.